muslimah, sesama kaum muslimah apa niatnya sebagai muslimah agar dia itu sukses di dunia dan di akhirat pelajaran yang tadi malam dan yang tadi siang apa itu akhlak yang mulia seorang apabila menjadi bagian dari sesamanya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih utama untuk menyelamatkan dia, mensukseskan dia di dunia di akhirat kecuali akhlak yang mulia. Jadilah seorang wanita yang memegang akhlak yang mulia, yang memegang akhlak yang budi pekerti yang tinggi. Dengan cara seperti itulah seorang wanita akan mendapatkan kesuksesan di dunia sampai di akhiratnya. Rasul menyebutkan, "Mamin Shayin Yudau Fil Mizan As Qalum In Husnul Kulu." Tidak ada sesuatu pun yang apabila adalah diletakkan di neraca timbangan amal yang beratnya, melebih beratnya khusnul khuluk. Yaitu akhlak yang terpuji. Wa inna sahiba khusnul khuluk. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia, baik laki-laki maupun wanita. Laya belugu bihidara jatah sahibi sawmi wa salat. Niscaya dengan akhlak yang mulia yang dia miliki, dia akan bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh orang-orang yang banyak solat malam dan banyak puasa sunnah di siang harinya. Dengan akhlak yang terpuji, anda akan menjadi wanita wanita yang sukses di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu pun manusia yang tidak senang dengan orang yang akhlaknya terpuji. tidak ada. Tidak ada para wanita yang benci dengan orang-orang yang akhlaknya terpuji. Bisa jadi anda lupa dengan manusia, tetapi manusia tidak akan lupa anda jika anda akhlaknya mulia. Bisa jadi anda itu, nah, lupa manusia-manusia, tidak ingat siapa namanya, tidak ingat dari mana asalnya. Tetapi manusia tidak bisa melupakan anda dengan sebab akhlak anda yang mulia. Dengan sebab nyamannya ketika anda bertemu pertama kali dengannya. Dia tidak bisa melupakan. Tidak ada wanita yang lebih-lebih aku ingat kecuali dia. Dialah yang pertama kali aku temui sebagai wanita yang masalah bahasa. Bahasa itu apa? Ramah. Nah, berseri. Pergaulannya sangat lembut. Muamalahnya sangat baik. Sikapnya begitu sopan santun. Ucapannya begitu mengena di hati. Dia sangat perhatian, memberi empati. Masya Allah. Manusia boleh lagi anda lupa Tetapi manusia tidak bisa melupakan anda Dengan akhlat yang mulia Dengan budi bergeti yang, yang luhur Itulah para ibu Dan para wanita, para akhwat Yang dirahmati Allah SWT Pembahasan materi kita Kiat-kiat wanita Sukses di dunia sampai di akhiratnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita Sampaikan ini bermanfaat Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Apabila ada tutur kata saya yang kasar Mohon dimaafkan saya tidak bermaksud untuk berbuat kasar kepada bapak dan ibu, ibu. Tetapi semangat kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Saya hanya ingin memotivasi para ibu, para istri, para akhwat. Untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan ini. Yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Alaihi SAW wassalam wa fakkanu wa iyyakum bil khairin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin kaum muslimin wal muslimat rahimah.